מדוע רשעים יחיו, עתקו, גם גברו חיל, זרעם נכון לפניהם עמם, וצאצאיהם לעיניהם. בתיהם שלום מפחד, ולא שבט אלוה עליהם. שורו עיבר ולא יגעיל, תפלט פרתו ולא תשכל. ישלחו חצון עביליהם, וילדיהם ירקדון. יישאו כתוף וכינור,